Vreau să-i mulțumesc domnului profesor pentru această introducere pe care mi-a făcut-o și vreau să-i mulțumesc domnului uh, profesor Vergati pentru uh, subtilele uh, apropouri uh, din uh, prezentarea dânsului care invită probabil uh, să-mi acordați puțin atenție în ceea ce voi spune eu acum, uh, dar... Uh, Aș vrea să închei foarte pe scurt problema Sibiului ca și capitală, spunând un lucru care mi se pare cel mai important. După 2007, multă lume a apreciat mă rog, ce s-a întâmplat la Sibiu. Poate că mulți dintre ați fost acolo și vă place. Aș spune un singur lucru. Nu discutăm cum s-a născut orașul și cine a contribuit la uh, crearea acelei localități, dar pot să vă garantez că cei care au contribuit la felul în care arată Sibiul astăzi au fost tot oameni, uh, ca și noi, uh, ca și mine, ca și dumneavoastră, tot români, ca și noi, și că nu există niciun, uh, nicio forță miraculoasă alta decât persistența în a urmări un uh, scop, dacă se poate uh, nobil. Uh, nu există deci alt secret decât această uh, perseverență. E un ban care uh, vorbea la un moment dat de cineva care se duce în Marea Britanie încercând să afle secretul gazonului englezesc. Și se duce și întreabă acolo cum de reușesc englezii să aibă un gazon așa de frumos. Și englezul îi spune, e foarte simplu, trebuie uh, tăiat și presat zice, hai dumne, fugi de aici acum, adică tăiat și presat. E prea simplu, cum poate? Și noi am încercat chestia asta. La care englezul spune, a, dar am uitat să vă mai spun ceva, trebuie să faceți chestia asta timp de 200 de ani. Deci, ce vreau să spun, că perseverența până la urmă, atunci când ai stabilit un scop, un obiectiv, este o bună parte din cheia succesului. Acum, sunt aici în fața dumneavoastră și uh, am venit cu bucurie pentru că sunt cadru didactic uh, și mi se pare că uh, a spune ceva care poate să intereseze uh, generațiile mai tinere uh, este poate un uh, bun scop în viață. Sunt aici pentru a vă vorbi despre un lucru care uh, l-am realizat pentru județul dumneavoastră pentru județul Dâmbovița acum uh, mai bine de un an și anume o propunere de strategie pentru punerea în valoare a patrimoniului cultural în conjuncție cu cel natural din județul Dâmboi. a fost o solicitare a Consiliului Județean, căreia eu i-am dat împreună cu o echipă de studenți curs cu foarte mare plăcere. Atunci când spunem uh, cuvântul strategie, uh, spunem un lucru uh, oarecum subînțeles. Atunci când vă faceți o strategie pentru a vă pregăti pentru un examen, de fapt acceptați că există niște resurse limitate în fața unor nevoi care deseori depășesc aceste resurse. În cazul pregătirii pentru examen, resursa limitată este timpul și atunci aveți nevoie de o strategie să știți cum în ce fel abordați pregătirea pentru examen. Și noi, cadrele didactice, avem o strategie în sesiune de examen, resursa noastră limitată este tot timpul, așa, încât trebuie să avem o strategie atunci când ne propunem o formă sau alta de desfășurare a examenelor, pentru că știm că va trebui să drămânim această resursă limitată, care este timpul astfel încât să ajungă pentru fiecare dintre studenții noștri. În cazul de față discutăm despre o strategie despre patrimoniu. Ce este limitat în relația noastră a oamenilor de astăzi cu patrimoniu? Evident, sunt limitate mijloacele materiale pe care le avem la dispoziție pentru a avea grijă de un patrimoniu care, din cauza noastră, sau datorită nouă, este din ce în ce mai uh, important și mai uh, mare, mai consistent, dar tot din cauza noastră este deseori uh, foarte uh, neglijat. Deci avem nevoie de o strategie pentru a proteja uh, patrimoniu în societatea contemporană, pentru că probabil de ceva cam 200 de ani, lumea a început să meargă atât de repede spre un uh, viitor pe care uh, fiecare ni-l dorim mai uh, prosper, încât trecutul care până la acel moment, până în secolul 19, a reușit să însoțească de fiecare dată, fiecare generație, Bine, acest trecut a început din ce în ce mai mult să rămână. În, uh, în urmă. Până când spre sfârșitul secolului XIX oamenii și-au dat seama că întorcând spatele trecutului s-ar putea să rateze acele obiective ale viitorului către care societatea uh, dorea să se îndrepte cât mai mult. Astăzi lucrăm cu computere, nu mai avem nevoie de, uh, de cărți. Dar fiecare dintre noi știe care un moment în care, întorcându-se la casa bunicilor, da, vrea să vadă fotografia veche, îngălbenită de timp, a familiei sale, așa cum este această fotografie. Să o țină în mână, să atingă, să atingă trecutul. Și termenul de patrimoniu care vine pe de o parte din zona dreptului roman. Glumesc despre spunându-le studenților că dacă societatea romană ar fi fost una uh, mai puțin sexistă, cum se spune acum, am fi discutat de matrimoniu cultural, nu de patrimoniu cultural, uh, dacă lucrurile în dreptul roman ar fi mers pe linia uh, maternă. Dar în dreptul roman, moștenirea uh, se transmitea de la tată la fiu, pe linia, uh, pe linia masculină a. Familiei, de unde și termenul de uh, patrimoniu. Pentru că discutăm până urmă de o moștenire culturală uh, care are chiar aceste trăsături ale unei moșteniri. Ea se transmite și odată cu transmiterea ei ca obiect se transmite și datoria de a te îngriji de această moștenire. Realizăm uh, rar că o moștenire înseamnă de fapt mai mult decât obiectul. Cu pricina. Mai mult decât trecutul într-o formă concretă pe care îl vedem astăzi, înseamnă responsabilitatea pentru ceea ce uh, moștenim. Știm de sigur că nu putem refuza moștenirile pe care le primim de la părinți. Putem să înstrăinăm o moștenire, dar de refuzat nu putem refuza niciodată. Și aici vine acest termen care se leagă de patrimoniu, care se cheamă uh, responsabilitate. Și, dacă vreți, până la urmă, mesajul uh, prezentării mele de astăzi este un îndemn către responsabilitate pentru un lucru pe care putem foarte ușor să-l pierdem sau de care ne putem foarte ușor uh, îndepărta. Sunt exuperii în uh, o lucrare foarte cunoscută. Micul Prinț are un dialog foarte frumos în care vulpea îi spune micului Prinț odată ce ai uh, domesticit un animal, ești responsabil uh, uh, uh, pentru el. Da? Arătând omului că dacă extrage ceva din natură, dacă își ia responsabilitatea pentru acest gest, o poartă uh, de-a lungul existenței. E bine, uh, istoria și evoluția societății contemporane ne-a situat în această postură de a fi responsabil de supraviețuirea Trecutului, care până la urmă este generatorul uh, a ceea ce noi suntem astăzi. Trecutul nu mai poate supraviețui doar pentru că el a existat. În condițiile civilizației actuale trebuie să ne implicăm, așa cum ne implicăm să uh, uh, fie capabilă de a supraviețui natura, trebuie să ne implicăm în a ajuta trecutul să uh, supraviețuiască. Bun. Și uh, de aici putem să discutăm cum putem face acest uh, lucru. Și așa cum am spus, întrucât mijloacele ne sunt limitate, întrucât nevoia este întotdeauna mai mare decât uh, mijloacele, avem nevoie de uh, uh, strategii. Și ce-am făcut pe parcursul unei perioade de câteva luni, acum un an și ceva, a fost ca să avem împreună cu o echipă de studenți de anul șase, deci aproape arhitecți de la București, să parcurgem județul Dâmbovița, am reușit să vedem cam trei sferturi din întreg patrimoniu construit al județului și să să configurăm, pe de o parte, o situație, să ne dăm seama de situația patrimoniului cultural al județului, să încercăm să ne dăm seama de rolul și funcțiile acestui patrimoniu cultural în conjuncție cu cel natural în viața colectivităților din județul Dâmbovița și să încercăm să plasăm aceste fapte, informații și date în contextul larg al țării noastre și să vedem există anumite argumente pentru a spune că patrimoniul cultural, asociat celui natural în județul Dâmbovița are o șansă de a fi de interes are o șansă de a supraviețui prin alocarea de uh, resurse și răspunsul uh, de principiu cred că este uh, da. Uh, vor, voi trece relativ repede peste câteva scheme pentru știința dumneavoastră în uh, România patrimoniul uh, construit este stabilit prin lege a fi format din uh, monumente, adică obiecte de arhitectură individuale să zicem o biserică este un monument ca o structură individuală. De asemenea, este compus din ansambluri, adică mai multe construcții ce alcătuiesc împreună o unitate arhitecturală și uh, istorică, să spunem, o mănăstire, cum este cea de al lui, este un uh, astfel de ansamblu și mai există o categorie foarte specială, cea a siturilor istorice, adică locuri în care Omul a potențat prin creația sa arhitecturală niște valori naturale. Să spunem cetatea neamțului pe colina pe care se găsește, este un astfel de sit. Nu am putea să despărțim construcția de loc fără a îi aduce semnificației acestei construcții, o mare nedreptate. Bun, și uh, pot să vă spun că în lista monumentelor istorice, care este documentul în care sunt trecute toate monumentele istorice din uh, România, dacă vreți să aflați dacă bunicii stau într-un monument istoric, vă uitați în lista monumentelor istorice, la județul uh, unde se găsesc dânșii și la localitatea Cubricina și aflați dacă la adresa lor poștală este sau nu vorba de un monument istoric. Ei bine. Județul Dâmbovița în această listă a monumentelor istorice are numai puțin de 1238 de uh, poziții, adică așa foarte uh, abrupt monumente, da? din care 23%, adică 284, sunt considerate la nivelul întregii țări ca fiind de importanță națională. Deci au o relevanță culturală care ar trebui să le recomande pentru un interes național. Să spunem că pentru aceste 284 de monumente, că ești din București, că ești din localitatea respectivă sau că ești din Rădăuți, ar trebui să simți sau să înțelegi de ce ele sunt Importante. Din ce 77%, adică 954 de monumente, au o importanță, o relevanță locală. Sunt niște construcții fără îndoială importante pentru colectivitatea în care se regăsesc. Bun, tot așa uitându-ne pe structura monumentelor, a patrimoniului construit din județul Dâmbovița, constatăm că un număr foarte mare de monumente, sunt monumente vizibile. Adică sunt construcții aflate deasupra uh, solului, spre deosebire de structurile arheologice care sunt, să zicem, mai puțin uh, vizibile, unele dintre ele fiind acoperite încă de uh, teren. Deci avem un număr de 56, de 698 de uh, monumente, adică 56% din stocul patrimonial al județului Dâmpovița e al din, hai să spunem așa, case. Da? Adică monumente care se văd și ne îndreptăm cu precădere către ele pentru că știm că în genere oamenii sunt interesați de lucruri care se pot vizita, care se pot vedea. Da? Deci aceste 698 de monumente reprezentând 56% din patrimoniul construit al județului Tâmbovița, ar putea de principiu să fie resurse hai să spunem de turism uh, cultural. Sunt foarte importante pentru noi. Desigur că și cele arheologice sunt importante uh, din punct de vedere cultural, din punct de vedere istoric, deseori de cea mai mare importanță, dar au acest, să zicem, mic handicap că ele pot fi mai puțin uh, sau mai greu uh, uh, vizitabile. Dar mai constatăm un lucru că în uh, județul uh, Dâmbovița uh, există uh, din cele, dacă nu mă șel, cam 70 și ceva spre 80 de unități teritoriale, adică localități comune, da? există un număr important de uh, comune care au relativ multe monumente istorice. Uh, și aici e o listă a uh, localităților, deci a comunelor, a unităților teritorial-administrative. Știți că un județ e împărțit în aceste forme de administrare și vedem că există uh, câteva care au peste chiar 20 de monumente istorice, ceea ce înseamnă uh, relativ mult. Dar mai e un lucru important de uh, subliniat. Vedeți că ajungem la... Uh, 60 la uh, 82 de uh, localități, da? Aceste localități uh, sunt cele care împreună alcătuiesc județul uh, Dâmbovița și vedem că o bună parte, circa 90 și ceva la sută din localitățile județului Dâmbovița au parte de monumente. În ele există mărturii ale uh, trecutului, în multe cazuri considerate de relevanță națională, dar că acest patrimoniu este relativ bine reprezentat în teritoriu. Nu poți să ajungi într-o unitate teritorial-administrativă uh, din uh, județul Gândmovița fără să întâlnești cel puțin câteva monumente istorice. Sunt doar trei localități, trei comune care nu au niciun monument istoric din 86, dacă eu uh, am uh, reținut uh, bine. Și uh, nu e cazul aici să intru în amănunte, dar uh, am uh, făcut și această statistică a monumentelor de importanță uh, națională care vedem că se regăsesc în anumite Comune, în anumite localități, într-un număr chiar important. Ceea ce ne spune că, cel puțin teoretic, cel puțin la prima vedere, aceste monumente de importanță națională ar trebui să atragă oameni să le viziteze. Nu de vreme ce spunem că, din punct de vedere al istoriei, ele sunt relevante pentru întreaga uh, națiune. Da? Și, mă rog, am făcut această... Uh, pe egeza, această uh, vizitare a locurilor uh, făcând aceste uh, tabele, hai să spunem, uh, statistice. E, uh, ce ne spun aceste cifre? Uh, ne spun că, uh, de exemplu, în cazul Târgoviștei, care este un pol, nu? un pol patrimonial, o, o zonă de concentrare a monumentelor istorice, avem deci foarte multe monumente istorice din care 32% din totalul de uh, 221 de monumente, 70 sunt monumente care uh, sunt de importanță uh, națională. Ceea ce înseamnă că nu discutăm în cazul Târgoviștei de o localitate de provincie, uh, de o localitate care ar trebui să aibă complexe uh, într-un fel din perspectivă uh, patrimonială. O treime din monumentele uh, Târgoviștei sunt monumentele întregii țări ca uh, semnificație. Și, prin urmare, ne-am așteptat ca ele să atragă, să, constituie, uh, o, uh, cum să spun un pol de interes pentru, uh, pentru români dincolo chiar de cetățenii orașului și ai uh, județului. Uh, am uh, descoperit că județul Dâmbovița este un județ bogat. E un județ bogat în uh, monumente istorice pentru el are cu 66% uh, mai multe monumente decât dacă uh, ne raportăm la media uh, națională. Deci e un, un județ a cărui încărcătură istorică, încărcătură culturală, este foarte uh, uh, importantă. Dar Dincolo de chestia asta am constatat că nu numai numărul este important, dar și structura acestui patrimoniu. Ori, analizând uh, monumentele din județul Dâmbovița, constatăm că ele configurează pe acest teritoriu al României o Românie miniatură, dacă putem să spunem. Cultural vorbind, în județul Dâmbovița întâlnim o reprezentativitate a patrimoniului similară cu patrimoniul la scară națională. Da? Dacă ar fi să aducem pe cineva, pe un american, căruia într-o zi să putem să-i arătăm ce poate să încapă în programul unei de vizitare, este probabil că dacă l-am duce în județul Dâmpovița, am reușit să-i dăm o idee Uh, o idee corectă, o idee bine echilibrată despre ce înseamnă istoria și patrimoniul uh, țării uh, noastre. Uh, bun, uh, am, uh, sunt câteva grafice apropo de uh, câte, câte monumente efectiv le-am uh, putut uh, vizita. Spuneam că e un județ foarte uh, bogat, ceea ce creează o uh, dificultate în a parcurge chiar uh, și-a vizitat toate monumentele. Concluziile noastre sunt extrase după vizitarea a 70% din monumentele uh, vizibile, da? de care v-am vorbit, ale județului Așa Am văzut uh, concret 70% dintre ele, ceea ce uh, nouă ne dă convingerea că putem să extragem niște concluzii relevante. Da? E o, o, un număr atât de important încât probabil că concluziile extrase după vizitarea 70% sunt valabile și pentru restul de uh, 30%, cu atât mai mult cu cât am vizitat uh, 75% uh, din uh, localități, da? și am uh, fișat un număr de câteva sute de uh, uh, monumente. E, uh, ce se vede atunci când într-adevăr te duci și vezi monumentele istorice. În primul rând după, după numărul ăsta care la un moment dat te și încurcă, că sunt foarte multe vezi o diversitate a patrimoniului absolut remarcabilă. Și nu e numai o problemă culturală această diversitate. Este un factor, să zicem, de importanță strategică de, de, de, de mare însemnătate. Pentru că știm că atunci când ne așezăm la drum și vrem să vizităm ceva, vrem să avem diverse experiențe, vrem să vedem lucruri uh, uh, diferite, plecăm de acasă, de la noi, ca să vedem altceva, nu? nu ca să vedem același lucru. Această diversitate a patrimoniului este încurajatoare din perspectiva punerii sale în uh, uh, valoare. Desigur, vedem o puternică impregnare a patrimoniului construit de dimensiunea sa cultuală, religioasă, da? Uh, și această repartiție relativ uh, uniformă a patrimoniului pe uh, întreg județul stă în bună măsură pe umerii uh, bisericii uh, ortodoxe care și-a creat uh, locașuri de cult și uh, bisericii uh, mănăstiri în multe, uh, în multe uh, localități. Dar desigur, ne-am dus să uh, vedem și aspectele legate uh, de starea construcțiilor, uh, starea, starea uh, bisericilor și de accesibilitatea acestor monumente. Pentru că sunt două lucruri importante pentru o strategie de punere în valoare. Ea nu se face uh, in vitro. Da? Uh, a pune în valoare monumentele înseamnă nu numai să le îngrijești, dar și ca ele să fie accesibile publicului. Oamenii se îngrijesc de lucruri pe care le văd, de lucruri pe care le pot folosi. Dacă un monument este greu accesibil sau inaccesibil, se poate spune cu bună aproximație că stoarta sa este pecetluită Un monument care nu este folosit nu va fi îngrijit și lipsa de îngrijire îi va cauza în scurt timp uh, uh, dispariția. Așa încât uh, am parcurs județul și cu această uh, perspectivă, cu acest filtru în fața noastră, anume, hai să vedem care este starea acestui uh, patrimoniu. Nu? E un element care uh, induce uh, niște concluzii strategice importante. Și uh, putem spune că lucrurile stau în felul următor avem o stare bună a 42% din monumente care sunt în stare bună de conservare sunt 17% recent restaurate sunt 3% în curs de restaurare, ceea ce dă uh, o, un total de uh, aproape uh, 65 la 62% din numărul monumentelor istorice din județul uh, Dâmbovița. Sunt într-o uh, stare de conservare, cum se spune tehnic, corectă. Uh, dar asta înseamnă, în același timp, că 38% din monumentele din județul Dâmpofița au probleme. Și problemele variază până la unele foarte, foarte, foarte grave. Avem un număr important de monumente care nici nu mai există. Nu mai sunt. La adresele respective e terenul liber. Au fost demolate. Sunt alte monumente care au fost atât de mult stricate încât probabil că decizia corectă ar fi să fie și scoase de pe listă, pentru că nu mai au de fapt nimic din ceea ce le-ar da o valoare culturală. Sunt 2% din monumente, ceea ce înseamnă spre 20 de construcții care stau să cadă. E posibil ca la acest moment când vorbim o parte din ele Spuneam că a trecut un an de atunci să nu mai fie, să fie îngroșat rândurile monumentelor care nu, mai, care nu mai sunt. E bine, o parte din aceste monumente nu sunt în proprietate privată, sunt chiar în proprietate publică și aici nu, nu discutăm, nu facem nicio, nicio deosebire între monumentele publice și monumentele private din perspectivă culturală. Da? Ele sunt importante indiferent cine este proprietarul. Dar desigur că este grav atunci când monumentele publice asupra cărora autoritățile publice au o deplină capacitate operațională. Da? Nu e vorba să îl convingi pe badea Gheorghe să aibă grijă de casa sa. E vorba de Primărie, de școală. Da? E bine, e foarte grav atunci când aceste construcții care ar trebui să dea exemplu de conservare și restaurare sunt într-o stare uh, într-o stare uh, proastă. Da? Și vedem că anumite categorii sunt chiar din cele negative, sunt chiar mai cu ghilimele bine reprezentate în uh, rândul edificiilor publice. Sunt procentual mai multe în stare de colap și ruină și sunt în proprietate publică. Sunt relativ mai multe ca procentaj în stare uh, uh, proastă. Da? Ceea ce înseamnă că o strategie la nivelul județului este utilă, este necesară, ar avea ce să uh, îmbunătățească. Deci, uh, concluzia pe acest palier al analizei este că uh, 25% din monumentele, din uh, județul Dâmpovița, au nevoie de intervenție în viitorul uh, uh, apropiat. Da? Uh, că 11% sunt într-o stare care le face practic, uh, le, le extrage din patrimoniul cultural, fie că nu mai există, fie că sunt atât de rău uh, stricate încât uh, ele nu-și mai pot uh, îndeplini misiunea de a patrimoniului culturalier, nu mai au ce să comunice după ce au ajuns cum uh, uh, au uh, ajuns. Da? E, uh, sigur, putem privi și partea pozitivă uh, a uh, statisticii că există totuși și un număr important de uh, monumente în uh, stare bună și care de fapt constituie, uh, să zicem, fundamentul pe care niște uh, intervenții pot să se uh, clădească și o strategie de punere în valoare poate să fie operațională chiar foarte, uh, chiar foarte curând. E, uh, bun, sigur e foarte frumos să discutăm despre responsabilitatea noastră pentru trecut. Dar ce... Ce ne aduce acest trecut? La ce servește trecutul uh, pentru uh, civilizația uh, uh, prezentului? Care este rolul, funcțiunea uh, patrimoniului? Sigur că avem de a face cu o misiune simbolică a patrimoniului. El uh, este necesar pentru a ne da niște repere identitare, îl uh, evocăm la marile uh, sărbători. El uh, e ilustrativ pentru istorie. Vedeți aici, am pus o listă uh, obiectivelor trecute într-un act normativ care vorbește despre uh, obiectivele de importanță națională deosebită și sunt citate uh, obiectivele din județul Dâmbovița și vedem că pentru nația uh, română, pentru România ca uh, stat, la nivel legislativ s-a stabilit că fortificațiile orașului Târgoviște, municipiul Târgoviște, ruinele Curții Domnești, centrul istoric din Târgoviște, biserica domnească din Târgoviște, biserica Sfânta Vineri, biserica Mănăstirii Stelea, biserica Târgului din Târgoviște sunt elemente de cea mai mare importanță, după cum sunt în aceeași categorie Mănăstirea de și centrele istorice ale uh, orașelor Fien și uh, Puceasa. Dar asta este, uh, să zicem, rolul lor simbolic, da? uh, funcționalitatea, uh, să zicem, uh, spirituală a uh, patrimoniului. Dar patrimoniul este o realitate concretă a vieții colectivităților de zi de zi. Trecem pe lângă monumente istorice, nu neapărat remarcăm statutul juridic de monument istoric. Construcțiile astea sunt în proprietatea primăriilor, a județului, a persoanelor fizice sau juridice. Vedeți o astfel de, de situație. Asta înseamnă că cineva, cineva le folosește. Nu? E evident că dacă este proprietar, le folosește. Cum sunt ele folosite? La ce folosește patrimoniul construit al uh, județului? Ei bine, vedem că uh, pe cifre da? avem 203 de monumente care au ca funcțiune spațiul de cult. Sunt 10 care au o funcțiune industrială. Sunt 192 care sunt locuințe, au o funcțiune rezidențială. Sunt 6 care au o funcțiune comercială alături de cea rezidențială. Sunt 14 care sunt administrații, primării de obicei. Sunt un număr de 68 care au o funcțiune uh, culturală. Sunt școli, sunt spitale, sunt uh, spații comerciale. Unele sunt chiar uh, unități sau foste unități uh, militare, cum este cea a Cavaleriei din uh, Târgoviște. Unele însă, din păcate, 40 sunt părăsite. Nu mai folosesc la nimic. Ceea ce le condamnă, dacă lucrurile continuă, spre o moarte sigură. Nu există ieșire din această, din trendul dat de părăsire. O casă părăsită va dispărea în, în, scurt, în scurt timp. Da? Și o altă situație pe uh, procentaj. Deci putem spune 25% din toate monumentele din uh, județul Tâmpovița, vorbim de cele vizibile da? nu de cele arheologice au fie regimul de proprietate publică fie de interes public. Pentru că aici adăugăm evident biserica, ce este o funcțiune de interes public și care în legislația și administrația românească are uh, anumite facilități plecând de la această uh, caracteristică. Și mai trebuie spus, fără aceste monumente, dacă într-o bună zi, printr-un cataclism, toate aceste monumente ar dispărea ne-am trezit în multe locuri fără școală, fără primărie, cu siguranță fără biserică, da? Și, prin urmare, prezența lor servește concret, direct, vieții fiecărui uh, uh, colectivități și aproape a fiecărui cetățean din uh, județul uh, Dâmbovița. E, uh, trecând mai uh, repede, vorbim. Uh, data asta cu argumente despre această mică Românie care este uh, Dâmbovița din punct de vedere uh, cultural și argumentele sunt date de uh, această relație între rapoartele patrimoniale la nivelul țării și cele la nivelul uh, uh, județului. Uh, o hartă în care am uh, arătat cum stă uh, Târgoviștea și, și Dâmbovița în raport cu să spunem, plutonul fruntaș al patrimoniului din țara noastră, adică locurile care în mintea cetățenilor sunt de vizitat pentru patrimoniu. Și am luat județele care au o rată de atractivitate turistică mai mare sau egală cu Dâmbovița. Da? Dâmbovița este pe la poziția numărul 12 în fața ei, fiind Județele pe care le vedeți acolo și am încercat să vedem pe ce se bazează din punct de vedere cultural atractivitatea Timișoarei, a Sibiului, a uh, județului Alba, a Maramureșului, a Sucevii, a uh, Iașului. Și vedem că din această perspectivă, din perspectiva culturală a atractivității, uh, iar Târgoviște și Dâmbovița nu au de ce să le fie uh, rușine sau să aibă uh, complexe. Vedem în, în statistica națională poziția județului Dâmbovița, cred că e poziția numărul 12, da? în care sunt evaluate, e o cercetare științifică, uh, vedeți că e ierarhia județelor în funcție de uh, resursa turistică, de infrastructura turistică și de potențialul de dezvoltare uh, turistică. E o statistică făcută de Institutul Ministerului Turismului, care arată Că resursa turistică în Dâmbovița, da, e un anumit uh, punctaj, că există o infrastructură turistică ceva mai proastă decât uh, ar fi uh, resursa, dar că există un potențial de dezvoltare uh, turistică uh, important și arătam cum se situează în raport cu celelalte județe pentru a vorbi de șansele de promovare a patrimoniului cultural al Dâmboviței în raport cu celelalte regiuni ale, ale țării. Vedem că și Târgoviște se situează să spunem în partea superioară a clasamentului, dar în urma, în mod paradoxal a unor alte localități care surclasează. Târcoviște, nu prin resursa culturală, cât prin infrastructura uh, turistică. Ceea ce generează o sugestie că în acest domeniu al infrastructurii trebuie acționat uh, prioritar. Și aici este un tabel în care sunt trecute destinațiile turistice pe care le-au spus oamenii întrebați uh, nu scrie acolo, dacă ar fi să alegeți o destinație turistică în România, unde ați merge în vacanță? Vedem că aproape că Dâmbovița nu există. Da? Prima localitate din Dâmbovița, Pucioasa, este poziția 53 cu 02% din repondenți. Iar vedem că există ceva din Dâmbovița, dar vom vedea că nu este perceput ca fiind Dâmbovița și anume Buceciu. Da? Deci masivul Buceci este întotdeauna privit în, de cetățeanul român întrebat ca aparținând Prahovei, deși nu e chiar așa. E, e interesant că numărul unităților muzeale din Dâmbovița nu e chiar nesemnificativ, sunt un număr important de, de muzee și de colecții muzeale, din păcate, care în ultima perioadă și-au restrâns activitatea sau, sau comasat pentru a nu se desfința. La o aproximare așa grafică, vedeți că față de alte județe, Bila Portocalie înseamnă vizitarea muzeelor. E, Dâmbovița nu e un uh, județ care uh, să fie printre cele fruntașe la uh, vizitarea uh, muzeelor, deși ar avea uh, oamenii ce să uh, vadă. Spuneam că uh, patrimoniul arhitectural este competitiv, da? că patrimoniul arhitectural este cadrul de desfășurare a multor activități. Uh, fără el, probabil că viața ar fi mai complicată pentru multe uh, localități din uh, județ, că uh, există o zonă de nefructificare a potențialului turistic, mai ales din cauza uh, uh, infrastructurii, că există o uh, lipsă de să spunem așa, să spunem acum branduire, de identitate vizuală și de identitate în sine a județului din punct de vedere patrimonial, vedeți o carte poștală ilustrată, editată de județul Prahova, în care babele și Sfinxul sunt trecute la teritoriul județului Prahova. Pentru puțină lume din țara noastră, este știut că Babele și Sfințul nu sunt în județul Prahova. Foarte puțină lume... În uh, discutabil. discutabil. discutabil. În, în, în, ori orice caz, în orice caz uh, nici măcar. Deci una este să... Dacă îi întreb, ei spun clar că este în Prahova. Ma, e, ca -a da, spun, un Graința era chiar nu era toareta Dar, De adevăr zis, babele punțin la prapova Și toareța era prafura, nu era prapova Toareta da. era granita da. Era granita în curtea da. babelor În cabana Și acolo da. era granita da. da. da. În orice de, caz, de, dacă, dacă, dacă Dăm la o parte uh, problema Sfinxului și babelor Și punem problema buceci Cu ce județ asimilați noțiunea de munții buceci Probabil că Dâmbovița va fi ultimul județ menționat după Prahova, de departe pe primul loc, Brașov, probabil, pe locul 2 și uh, nu mai știu cum. Există o penumbră. Poftim? Nu, dar perceperea. Perceperea este că bucegii sunt... Nu, nu, dar nu vorbesc de... Eu, eu vorbesc că uh, județul are o criză de uh, percepere corectă în rândul oamenilor. Există, spuneam, o penumbră mediatică generată asupra județului de București din anumite rațiuni și de Valea Prahovei de altele. Cred că sunt de 5-5-6% la Dâmbovița din Are și la Orta care, mă rog, este la E cu Argeșul, da. Deci mai are foarte puțin Argeșul, e Dâmbovița și... Deci, în ordinea suprafețelor, în ordinea suprafețelor, Dâmpovița are cea mai mare uh, bucată de, de, de bucețe. Da. Bun. Acum, uh, cum stau lucrurile din partea cealaltă? Există o, un interes, există o uh, dorință a uh, cetățenilor României de a se apropia, într-un fel, anume, de patrimoniu uh, cultural al județului Dâmpovița și Alte măsurători, deci cu uh, caracter științific obiectiv, ne arată că există un mare potențial. Pentru că, pe de o parte, uh, românul dorește să viziteze locuri noi. E, uh, din această perspectivă, această penumbră uh, în care s găsit, uh, se găsește poate încă Dâmbovița, îi creează acest potențial. Este un loc nou cu un mare avantaj, alături de cel mai mare depozit, ca să zic așa, de vizitatori din România, care este Bucureștiul. Da? La populația Bucureștiului, la disponibilitatea financiară a bucureștenilor, scoatem din discuție cadrele didactice, există deci o mare disponibilitate pentru locuri noi care se găsesc în județul Dâmbovița. Vizitarea unor locuri uh, religioase, vizitarea unor uh, locuri culturale este printre uh, rațiunile importante pentru care românii își aleg uh, locurile de concediu și uh, vacanță. E, uh, și aici sunt o serie de uh, date din acest uh, sondaj uh, insomar cum își mai aleg românii locurile de vacanță, vedem că 30% doresc să ajungă cât mai repede, da? cât mai ușor. Iar Dâmbovița în această, prin acest criteriu, are un mare avantaj apropo de apropierea de București și o relație rutieră relativ relativ facilă. Și mai vedem, oamenii sunt interesați de mediul înconjurător, adică de cadru uh, natural în care își pot petrece uh, vacanțele, în asociere cu, vedem uh, imediat, uh, elemente ale trecutului istoric, iar o uh, problemă în care Dâmpovița poate să aibă un uh, avantaj. Ce îi interesează atunci când se uită la uh, obiectivele culturale? Îi interesează ca ele să aibă o bună prezentare prin aspect, prin uh, proaspătare, restaurare sau uh, renovare. Și aici, iar uh, cercetarea noastră a încercat, plecând de la aceste criterii, să vadă cum stă uh, județul Dâmbovița pe unitățile sale administrativ-teritoriale, respectiv uh, comune. Am constatat că există o accesibilitate bună la circa 53% din monumente, ceea ce uh, conduce însă la o accesibilitate proastă la aproape o treime din monumente, ceea ce înseamnă o direcție de acțiune, uh, că avem o diversitate a patrimoniului, am mai vorbit despre ea, dar care se asociază interesant și cu uh, factori natural de importanță și valoare deosebită. Sunt vreo 10 localități în care am o diversitate importantă a patrimoniului, dar și o asociere cu cadrul natural, ceea ce le promovează evident pe aceste 10 localități, că uh, avem o uh, importantă suprafață a județului care este acoperită de rezervații ale biosferei, de monumente ale naturii, deci de un cadru natural uh, important, 8,44% din suprafața județului și vedeți problema Bucegiului. Dâmbovița are 43% din suprafața totală a parcului uh, natural al uh, Bucegilor. Uh, se constată trei zone în care există o, să zicem, bună colucrare între potențialul natural și potențialul antropic, cultural pentru uh, atractivitate turistică. Este zona de sud a județului, zona, să uh, zicem, potloci, răcari ca uh, extremități, zona uh, târgoviștei și zona de nord a văilor Ialomiței și Dâmboviței, Flori, Fieni uh, și așa mai departe, că există o puternică impregnare a patrimoniului de. Uh, arhitectura de cult, vedeți că ea este de departe cea mai bine reprezentată și că există, ca un factor de diversitate, diverse tipuri de arhitecturi, cum ar fi cea militară, cea vernaculară, arhitectura de curte, domnească sau boierească, care fac ca o parcurgere a teritoriului să aibă o bună diversitate și deci interes pentru turiști. Acum, spuneam Tâmpovița este o românie în uh, uh, miniatură uh, și chiar uh, un, un parc al acestei uh, românii în miniatură pentru că atât în ceea ce privește patrimoniul cultural, dar și cel natural el este supra-reprezentat față de media uh, națională, că în afară de, să zicem, uh, uh, peisajul uh, marin uh, sunt nouă tipuri de peisaj care sunt, se regăsesc în uh, Dâmbovița pe trei trepte ale uh, reliefului, că din perspectiva monumentelor istorice avem trei obiective istorice de cea mai mare importanță și două ansambluri care sunt uh, arhetipuri, sunt modele pentru arhitectura uh, românească, vorbim de uh, curtea domnească și de uh, ansamblu Mănăstirii uh, Dealu, că avem o unicitate a cetății Târgoviștei uh, pentru că este singura fortificație la scară urbană a uh, zonei extracarpatice, avem una dintre cele patru reședințe, capitale istorice ale țării românești aici, în foarte uh, apropiată uh, zonă cu celelalte trei, da? și am spus cu uh, o bună reprezentare a patrimoniului pe întreg uh, teritoriu. Există o contribuție a sistemului muzeal, -am, uh, nu mai elaborez asupra uh, lui, din păcate uh, într-un într regres în ultimii uh, ani, și la care se asociază și forme ale patrimoniului imaterial, adică manifestări tradiționale care se regăsesc în câteva localități și sunt cunoscute ca ca uh, atar. Și uh, închei parcurgând foarte repede aceste uh, măsurători de consum cultural făcute de un institut uh, din subordinea Ministerului Culturii care au uh, verificat de data asta concret pe ce dau oamenii, pe ce dau românii uh, banii atunci când vor să petreacă timpul uh, liber. Și vedem că uh, în realitate oamenii se duc la cetăți, da, 26,6%, se duc în uh, mare număr la uh, mănăstiri 12,7%, vizitează uh, biserici, 14,1%, prin urmare patrimoniul județului Tâmpovița corespunde apetenței apetitului uh, oamenilor pentru uh, folosirea uh, timpului, uh, timpului liber. Pe, închei spunând, o strategie înseamnă o viziune a cuiva care își setează o misiune și în ceea ce privește patrimoniul, principala întrebare este pentru cine îngrijesc eu patrimoniul. O fac numai pentru turistul american, o fac pentru vizitatorul bucureștean? Răspunsul este, cred, evident, nu. Dacă vom folosi patrimoniul doar ca un bibelou într-o vitrină, pentru a fi văzut de cei care vin uh, pentru a-și petrece câteva ore de timp uh, liber, nu vom găsi niciodată uh, resursele să facem patrimoniu sustenabil din punct de vedere economic. Patrimoniul trebuie să fie folositor colectivității în fiecare dintre cele șapte zile ale uh, săptămânii. Oamenii trebuie să privească patrimoniul ca fiind locul uh, locul lor. De aceea, folosirea patrimoniului uh, trebuie să fie pe prim uh, plan și uh, nu neapărat prezentarea lor ca într-o expunere de vitrină sau Disneyland uh, uh, vizitatorilor. Și, deci, uh, plădoarea mea este pentru o uh, utilizare a uh, acestui patrimoniu ca un cadru de viață uh, de zi de zi al uh, oamenilor și, uh, în al doilea rând, uh, ca doar o resursă. O, o resursă turistică. Vă mulțumesc dacă dincolo de ceea ce putem să discutăm acum aveți ceva să mă întrebați, aveți adresa de mail pe care o puteți uh, folosi. Mulțumesc!